Eli tata Emisiunea Evanghelia Lumina Vieții vă întâmpină cu multă bucurie, dragi ascultători, cu prilejul celui de al 45-lea program. Aici este Iacov, prezentatorul emisiunii, care va aduce caldul salut din partea colectivului de lucru. Programul este alcătuit din prelucrarea unor gânduri ale preotului Niculiță, așternute pe hârtie sub forma unor meditații scurte asupra tuturor versetelor din Noul Testament. Astăzi ne aflăm tot în Evanghelia lui Matei. După o istorioară vom avea ceva observații asupra ei, după aceea un cântec și apoi programul propriu-zis. Să ascultăm acum istorioara. Mulțumesc frate Iacob pentru introducere. În istorioarea de astăzi găsim o învățătură de mare trebuință și tot atât de mare folos în ceea ce privește pornirea noastră sălbatică de a judeca pe aproapele. Titlul istorioarei poartă numele de Nu judecați pe alții. Era noaptea târziu. Trenul aluneca pe șine ca fulgerul. În vagonul de dormit fiecare căuta să-și facă somnul. Un mare bogătaș care, vreme îndelungată, scosese aur de prin părțile Americii, era tare necăjit că nu putea dormi. De ce? La celălalt capăt al vagonului, un copilaș țipa cât îl ținea gura. Toate sforțările tatălui de al liniștii s-au dovedit a fi zadarnice. Întărâtat parcă de țipetele copilului, bogătașul întrebă răstit și scos din fire. Dar unde-i mama copilului aceluia? Câteva clipe se așternu o tăcere apăsătoare. Apoi, tatăl copilului răspunse încet și parcă înneca de plâns. Mama micuțului e în coșciugul ei, în vagonul de morți. La uzul acestor vorbe, bogătașul sărit din pat se îmbrăcă și zise tatălui, dă -mi mie copilul. Îl luăm brațe și toată noaptea îl plimbă în lungul sării și i vorbe dulci, iar spre ziua izbuti chiar să și și doarmă. Iubiții mei, ce bine ar fi dacă în loc de a judeca, de a învinui, de a bârfi și de a ne plânge de aproapele nostru, am cercetat mai bine să vedem de ce este mâhnit, de ce este îngrijorat sau încruntat sau de ce este neliniștit ori supărat. Atunci am vedea cât suntem de nedrepți că-i judecăm și, venindu-le în ajutor, noi ne vom umple de bucurie, iar lor le-am alina suferințele. Cât de mult suferă oamenii din pricina judecării făcute asupra seminilor lor. Biblia spune clar, nu judecați ca să nu fiți judecați. În mărturisea cu multă tristețe și amărăciune în glas, unul din colaboratorii mei, că a suferit mulți ani de zile și chiar acum suferă destul de mult numai din pricina faptului că toată viața lui a judecat aspru pe cei din jurul lui. A judecat pe unii că nu știu să-și crească bine copiii, iar copiii lui au ajuns să facă acum unele fapte asemănătoare. Să ne pocăim oameni buni și ori de câte ori vedem ceva la semenii noștri care n-ar trebui să fie așa, mai degrabă, să ne doară de ei și să ne rugăm Domnului pentru ei decât să-i judecăm. Acum vom asculta un cântec. După aceea vom asculta programul numărul 45. Să, o mea, o să cu ea, și Haideți să ne apropiem acum, iubiți ascultători, de textul lecțiunii noastre de astăzi, care se va deschide cu o meditație asupra versetului 12 din Matei, capitolul 6. Versetul sună astfel. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Asupra acestui verset am avut deja o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente. Acelora le adăugăm și pe cele care urmează, pregătite cu atâta grijă de către preotul Niculiță, autorul acestor meditații, atât cât lumina lui Dumnezeu l-a putut cuprinde. Care a fost dovada că Iisus poate să ierte păcatele? Faptul că a spus lăbănogului, ia-ți patul și umblă și așa a fost. Ce altă dovadă mai avem? Care este dovada că noi avem păcatele iertate? Ce ar da siguranță ca să fim liniștiți? Faptul că știm sigur că noi am iertat în ce ne privește pe noi, pe toți oamenii care ne-au greșit nouă. Adevărat zice și fratele Ioan Marini, vrei să te bucuri de iertarea și îndurarea Domnului? Iartă și tu pe cei ce ți-au greșit. Iar Sfântul Ioan îl spune, Dumnezeu te-a făcut pe tine judecător când e vorba de iertarea păcatelor tale. Dacă ierți puține, puține ți se vor ierta. Dacă ierți multe, multe ți se iartă. Dacă ierți din inimă, în același fel îți iartă și ție Dumnezeu. Și apoi tot el spune mai departe, Chiar dacă Dumnezeu ar vrea să ierte păcatele, tu nu-i îngădui de vreme ce ții mânia în suflet împotriva tovarășului tău. Sau cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, Iertarea noastră o aflăm în iertarea acelora care ne-au greșit nouă. Dacă noi urăm păcatul în aproapele nostru, bine facem. Dar mai întâi să începem cu ura împotriva păcatului nostru personal și atunci vom putea ierta pe cel ce ne-a greșit. De păcatul pe care l-a făcut aproapele împotriva mea, nu-l poate ierta Dumnezeu, trebuie să-l iert eu. Dumnezeu nu-l poate ierta în locul meu. Într-o carte de înțelepciune tibetană sunt amintite zece greșeli care împiedică drumul spre desăvârșire. Citindu-le ne vor folosi și nouă oarecare, celor care mergem pe calea Domnului Isus, pentru că adevărul lui Dumnezeu este unul, indiferent de locul unde s-ar afla. El este soarele pe care îl poți privi din orice parte a globului pământesc. Să ascultăm deci acum înșiruirea acestor 10 greșeli din care putem avea și noi o bună învățătură. Una, a urma un șarlatan fățarnic în loc de a urma învățătorilor care practică sinceri învățătura. A doua piedică, a doua greșeală pe care putem face în drum spre desăvârșire este a te ocupa cu științe de șarte lumești în loc de a căuta învățăturile tainice ale marilor învățători. 3. A face planuri depărtate ca și cum ți avea reședința permanentă în lumea asta. În loc de a trăi ca și cum fiecare zi ar fi ultima. 4. A vesti altora învățătura înainte de a medita în singurătate asupra ei. 5. A fi avar și a strânge bogății în loc de a le dărui credinței și binefacerii. 6. A dat drumul în trup, vorbire și gândire de sprâului în loc de a asculta cu grijă de legăminte. 7. Ați cheltui viața în nădejde și frici lumești în loc de a câștiga o înțelegere a realității. 8. A încerca să îndrepți pe alții în loc de a te îndrepta pe tine. 9. A lupta pentru dobândirea de puteri lumești în loc de a cultiva puterile duhovnicești. Și 10, deci a 10 practică care ne împiedică în drumul spre desăvârșire este a fi leneș și nepăsător în loc de a stărui când sunt prezente toate condițiile înaintării duhovnicești. Am ținut să alături aceste puncte din învățătura înțelepciunii tibetene lângă iertarea păcatelor de care vorbește versetul de mai sus deoarece Citindu-le, ne putem cerceta pe noi, dacă stăm bine sau nu, chiar și în vederea în lumina acestor învățături. Nu putem face niciun pas spre desăvârșire, spre asemănarea cu Hristos, câtă vreme purtăm asupra noastră păcate și, mai ales, când ținem păcatul celui care ne-a greșit, când noi nu-l putem ierta. Păcatul acesta, al celui căruia nu vrem să i iertăm, ne țintuiește în împărăția diavolului mai mult, cu mult mai mult decât toate celelalte păcate ale noastre la un loc. Numai atunci ne asemănăm cu Domnul când iertăm cum ne-a iertat El, când iubim cum ne-a iubit El. Aceasta e adevărata mântuire, adevărata desăvârșire, acesta este chipul lui Hristos în noi. Cât de des se aud prin lume și chiar prin lumea credincioșilor asemenea vorbe. Ascultați! Îl iert, dar nu vreau să-l mai văd niciodată în viața mea. Și eu te iert, copilul meu, dar tu vei fi despărțit de mine pentru veșnicie. Uh, îl iert, dar nu voi uita niciodată ce mi-a făcut. Te iert, copilul meu, dar păcatele tale care sunt multe și mari nu se vor șterge niciodată din mintea mea. Eu te iert, copilul meu dar de-acum te părăsesc, și altele de genul acesta. O, Dumnezeul meu, Tatăl meu, am înțeles, nu mă ierta cum iert eu, ci așa cum tu singur știi să ierți și prin harul tău mișcă și schimbă această inimă rea ca să poată fi asemenea cu inima ta, iertând și iubind ca tine. Amin. Următorul articol din rugăciunea tatăl nostru, pe care îl întâlnim în versetul 13, partea a întâia a versetului, este Și nu ne duce în ispită. Fraților, ispita în sine nu este un păcat, ci doar locul unde se încearcă credința, nădejdea și dragostea omului credincios. Încercarea este tot atât de necesară vieții ca însăși viața. În ispită se cunoaște cine este adevărat și cine-i fals, cine-i bun și cine e rău. Focul ispitelor, al încercărilor, dovedește calitatea vieții noastre duhovnicești, dovedește calitatea aurului credinței. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, scrie la Iacov 1.13, ci toată ispita vine de la diavolul, el este ispititorul. Dumnezeu însă îi îngăduie să ne ispitească pentru binele nostru, așa cum toți marii oamenii ai credinței au fost ispitiți. Diavolul este un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru desăvârșirea Sfinților Săi. Însuși Domnul Iisus a fost ispitit de diavolul. E un lucru să fii ispitit și cu totul alt lucru să cazi în ispită, să te lași de ea. Cine cade în ispită, cine se joacă cu ea, cine stă la tocmeală cu ea, a și păcătuit. Ferice de cine rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc, scrie la Iacov 1 cu 18. Domnul Iisus a repurtat o biruință strălucită când a fost dus de Duhul în pustie pentru a fi ispitit de diavolul. Și ca unul care a trecut el însuși prin ispită, dar fără păcat, ne îndeamnă la Matei 26,41 Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Căderea este adevăratul pericol, nu ducerea în ispită. Să nu cădeți în ispită, spune el. Aici trebuie avut grijă mare. Ispitele sunt necesare, dar căderile sunt periculoase. Sfântul Alfons de Liguri spune Primul mișloc de a câștiga biruința în ispită este rugăciunea, al doilea rugăciunea, iar al treilea tot rugăciunea. Așa a biruit Domnul Isus, așa ne îndeamnă și pe noi, ca să fim biruitori. Iar la rugăciune să adăugăm, ba putem chiar în primul rând să adăugăm, vegherea, căci Domnul Iisus ne spune aici, în versetul amintit, versetul 41 din Matei 26, vegheați și rugați-vă. Nu spune rugați-vă și vegheți, ceea ce înseamnă că vegherea are un loc prioritar. Cine se roagă cu adevărat în momentul acela? Nu poate că de anispită. de aceea trebuie să facem în tot timpul, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, cum spune la FSN 6 cu 18, și aceasta este în sine o veghere. Toate ispitele care vin asupra noastră sunt potrivite absolut cu puterea și mijloacele care ne stau la îndemână pentru a ieși Nu Numai să ne folosim de aceste mijloace. Căderile în ispită se întâmplă atunci când nu folosim puterea și mijloacele dăruite nouă de Dumnezeu. Toți cei care au căzut în ispită, începând cu Eva, n-au folosit mijloacele de care dispuneau. Nu va a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre Scrie la 1 Corinteni 10, cu versetul 13. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Dacă eu sunt treaz și mă rog, când se apropie ispititorul, nu mă poate birui. El va trece pe lângă mine fără niciun câștig. După cum spune fericitul Augustin, treaba diavolului e să ispitească. Treaba noastră este să nu-l ascultăm. Cine stă de vorbă cu diavolul și cu ispita va fi biruit. Să nu stăm de vorbă cu ispita, ci cu Dumnezeu și atunci vom fi biruitori. A trăi într-un duh de veghere împletit cu rugăciunea și a avea permanent în vedere eschivarea de la orice gen de discuții cu ispititorul, acestea sunt atitudini care ne pot scăpa de la căderea în cele mai multe din ispite, ca să nu zicem chiar în toate. Unul din secretele biruinței desăvârșite a omului Isus, deci, atenție, am zis a părții omenești al lui Isus, omul fără de păcat, constă tocmai în duhul acesta de veghere căruia el i-a dat ca om locul întâi în viața lui. Potrivit versetului pe care îl amintesc desior în vorbirile mele din Ioan 5 19. Omul Iisus avea grijă în tot momentul vieții lui pământești ca nu cumva să simtă, să gândească, să plănuiască, să vorbească sau să acționeze vreodată din sine însuși, chiar dacă el, om fiind ca noi, dar fără păcat, era curat. El chiar dacă ar fi săvârșit ceva din sine însuși, tot bine ar fi fost pentru că el este binele întruchipat. Observați însă că mult mai mult s-a păzit el să facă ceva de la el însuși decât ne păzim noi, cei păcătoși din firea noastră. Simt că nu pot accentua îndeajuns asupra importanței copreșitor de mari a vegherii în viețile noastre. Ni se cere să ne formăm niște obiceiuri pe care să le încetățenim, să le înrădăcinăm puternic în viața noastră prin exercițiu clipă de clipă de a ne îndrepta cu gândul la Dumnezeu în privința fiecărei mișcări a vieții, fiecărui gând, fiecărui plan, fiecărei vorbe, fiecărei activități. Să ne deprindem să ne întrebăm în sinea noastră dacă aceasta sau aceea poate veni de la Dumnezeu sau... Din alte surse, căci în afară de Dumnezeu, multe lucruri vin din noi înșine, din firea noastră stricată și blestemată, sau din partea lumii, care este de asemenea blestemată, sau din partea lui Satan, cel care a adus blestemul în lume. Simplă îndreptarea noastră numai cu gândul de a-L întreba pe Dumnezeu ne va garanta aproape 100% succesul. De ce? Pentru că de îndată ce ești interesat să afli voia lui Dumnezeu, o duzină de îngeri de lui gata, pregătiți să ți o descopere, se vor înfățișa, să te lumineze cu privire la mijloacele de biruire a ispitei și să-ți acorde tot ajutorul de care ai nevoie. Iubiți ascultători, Domnul să ne ajute să vrem și să ne împuternicească apoi să practicăm acest exercițiu al vegherii zi de zi clipă de clipă a vieții noastre. Să facă parte din funcțiunile vieții noastre ca și respirația. După cum respirăm dintr-un reflex cu care ne-am născut, tot așa să ne formăm un reflex care să ne determine în fiecare a vieții, să ne îndreptăm cu gândul către Dumnezeu și, la fel ca Domnul Isus să vedem, Tată, de la tine sunt simțămintele acestea, sentimentele acestea, gândurile, planurile, vorbele acestea și de îndată ce facem așa, imediat El este gata să ne descopere. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului numărul 45, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântările cele veșnice și minunate ale Lui Dumnezeu, fie să coboare peste fiecare din noi, umplându-ne cu tot ceea ce ne trebuie și ajutându-ne să trăim prin el și pentru el, pentru slava lui și fericirea noastră veșnică, amin. Și acum, iubiti ascultători, minutele care ne-au mai rămas la dispoziție le vom fructifica dând citire unei poezii care ilustrează într-un mod plastic relația foarte strânsă dintre rugăciunea spusă cu gura și legătura practică pe care o întreținem cu Hristosul căruia ne rugăm, travestit în aproapele nostru. A te ruga oricât de fierbinte cu gura unui Hristos pe care îl negi în trăirea ta cu fapta, nu ajută la nimic. A te ruga oricât de fierbinte cu gura unui Hristos ascuns în toți frații lui cei mai neînsemnați, pe lângă care treci zilnic fără să-i arunci nici măcar o privire compătimitoare, fără să te oprești asupra nevoilor lor și să le împlinești după măsura puterilor pe care le ai, nu-ți aduce în viața ta mai mult folos decât ți-ar aduce mirosul ispititor de mâncare caldă a unui restaurant, pe lângă care treci leșina de foame și care nu-ți oferă nimic pe gratis. Să dăm deci ascultare poeziei. căci eu, Doamne, te-am urmat din aproape. Matei 26:58. Era ziua aceea din urmă când Isus cu Mica Turmă adunați în faptul serii discutau actul vierii care fi va precedat de Isus crucificat. Iar ei fiecare în parte vor fi risipiți departe. Simon Petru, cel vânjos, vorbăret și curajos, a strigat că niciodată de Isus el nu se lasă, că în viață ca și în moarte de Isus tot mai aproape el va fi și nu departe. Ceasul din veci profețit că Isus va fi jertfit se împlenea sub ochilor cetei ucenicilor. Când văzură ei mai bine ce se întâmplă și cum vine, s-au împlăștiat pe loc cum dispare ceara în foc și se duse rămâi frate cum prezise sfânta carte de Isus cât mai departe. Petru, curios de fel, s-a întors totuși nițel și dorind el a afla ce se va mai întâmpla, a încercat mai dintr-o parte să-l urmeze pe Isus de departe. Este un har, o bogăție pentru oricine ar vrea să fie să însoțească pe Cel Sfânt pe drumul lui spre mormânt. Dar dacă întrebăm pe Petru, el o să ne spună bietul de cea mar avea vei parte când urmezi pe drum spre moarte pe Isus, doar de departe. Una a fost dorința lui să urmeze Domnului, dar ce tragic s-a soldat când de el s-a lepădat, căci, cu el ca să ai parte, n-ai să poți dacă-l urmezi de departe. Petru ar fi vrut să fie cu acel bătut în cuie, dar pe el să se păzească și la foc să se încălzească. Dar să fi și atârnat și cu cei ce cuie bat, cine ar crede că se poate? Nu, deloc nici pe departe. Ori pe lemn sus atârnat, ori de Isus lepădat. Încălzit la lumii foc, dar și în Hristos un loc, sfârșește prin lepădare. Asta e o mare înșelare de care avea vor parte toți urmașii lui Isus de departe. Poți vorbi la infinit de Isus cel răstignit, dacă firea ta nu pui sus pe cruce cu a lui. Vei sfârși și tu la fel, lepădându-te de el. Poți vorbi de dărnicie azi și întreaga veșnicie. Dacă atunci când dăruiești, tu însuți nu te jertfești, deși ai început frumos, vei sfârși o dureros, lepădându-l pe Hristos. Căci de acest sfârșit au parte, toți urmașii lui Iisus de departe. Poți vorbi o viață întreagă, ce bine e cu domnul în slavă. Dacă timpul tău ți-l dai pe cele ce nu din rai, dacă pofta ta cea mare după știri ce nu o mori pe cruce Sus, atârnând-o cu Iisus, ești încă din ceata care i-a dat cuie în picioare. Nu poți fi și atârnat și cu cei ce cuie bat, Dacă în timp, ce spui de cer, vrei tot lucruri care pierd, vei avea aceeași parte care a avut-o Petru când urma pe Iisus bietul de departe. Poți vorbi o veșnicie de-a raiului bogăție. Când în lucruri pământești, tot ca lumea cheltuiești și pofta nu ți-o jetfești, vei sfârși cu lepădare. asta e soarta celor care vor în slavă cu Isus dar nu și pe cruce sus. Nu, cu el nu o să ai parte când aici îl urmezi de departe. Când dorești încerc să fii cu ai Domnului copii, care n-au pâine pe masă, iar tu mânci tot slană grasă, care n-au lemne pe foc, iar tu cheltui pe noroc, care n-au nici haine vechi, tu schimbi noi perechi perechi, cei ce Biblia vestesc tot pe jos călătoresc, iar tu-ți dai dolarii tăi numai pentru mașini noi? Ei n-au timp nici de citit, iar tu, că te-ai plictisit, faci sport și citezi ziare. ești de mult în lepădare. Vrei aer condiționat, vrei și încer cer să fii bogat. Vrei pămância lui plăcere, dar și cerul ce nu piere. Vrei în cer cu frați să fii, dar aici nu vrei să-i știi. Vrei să împarți cu ei tot harul, dar aici nici dolarul. Asta este dragă frate, când urmezi doar de departe pe Isus și frații lui, pe copiii Domnului. Urcă azi pe cruce sus. Suferă lângă Isus. Cercetează-l cum trăiește, vezi-l cum se chinuiește, vezi-l cum el pentru tine sărăcitul sa pe sine. Păi și tu, acum la fel, să răcește-te ca el. domnului fratele tău care e în lipsă și nemâncare. dacă zici doar, frate, frate, dar închin cu el n-ai parte, tu-l urmezi doar de departe și sfârșești ca Petru care a încheiat cu lepădare. O, Iisuse, mire sfânt, tu ești astăzi pe pământ chinuit și înfometat, Prigonit și alungat. O, nu mă lăsam șelat să stau în îndestulare, iar tu în sărăcie mare. Vreau să-mi de azi cu tine, bucurie și suspine, pâinea mea și banii mei, cu toți frații tăi acei care vor fi în veșnicie, în slavă și în bogăție, mulțumind o veșnicie, că din ce mi-ai dat tu mie, au avut și ei o parte. Căci eu, Doamne, te-am urmat din aproape. Amin.